Basi karibu katika mahubiri ya ibada leo. Leo Jumapili tarehe 21 Machi 2021. Eh somo la leo kichwa chake ni hiki hapa. Kutoka ghadhabu ya Mungu mpaka mwisho wa dahari. Kutoka ghadhabu ya Mungu hadi mwisho wa nyakati. kutumia neno hadi mwisho wa dahari hadi mwisho wa nyakati. Eh Hili ni, ni, ni somo la saba, katika yale masomo tuliosema ya, ya unabii wa siku za mwisho, ambayo tuliosema kwa lugha ya Kiingereza ya na naitwa End Time Bible prophecy Na ambayo tuliona, semu kubwa tuliosema katika kitabu cha ufunuo, lakini kubwa tuliosema pia katika matayo 28, katika ruka 21, katika mariko 13, katika matayo 10, katika mariko 17, same nyingi nyingi. ndio yalikuwa na Yesu tuliona kwamba aliyahubiri kwa muda mrefu sana na of course kitabu cha ufunuo zaidi katika wiki sita za nyuma kutokio kiliopita tulitoka kidogo kwenye mtiririko kwa masomo hayo lakini wiki wiki sita zilizokuwa zimetangulia tulianza na wiki tatu kwa ufupi sana tulianza na wiki tatu zilikuwa zinaongelea maandalizi ya hizo nyakati zenyewe ambayo yalitokana na fundisho alilofundisha Yesu aliposema eh anasema mnaweza mkasoma majira ya anga kama mvua zinanyesha najiuwa, na jua na msimu Takuwa hivi na inakuwa hivyo kwa nini mnashindwa kusoma majira ya, ma, ya ya nyakati hizi akimaanisha majira yenu ya maisha yenu ya rohoni mambo yanaojia duniani lazima kwa nini mnashinda na tukaona dunia kweli haiwezi Yani haiwezi, makanisa hayafubiri, hafanyi nini, wawa anakwambia tupo tu mama inaenda vizuri. Sana sana, kiaza, akitaka kuyagusa, anakwambia saa yotu yesu akaja, anaza wakaja. Sicho biblia anachasema. Biblia haijasema kwa mba yesu atakuja bila dalili na bila dalili kuu kabisa, nidhiki kuu kwa taifalati, kwa watu waki. Na kwaona kamba muisho wa aziki kuu, kutakuwa na ishara katika anga, ye, inayo... ishara katika anga ambapo anasema jua litatiwa giza mwezi hautatoa nuru e, yake na nguvu za mbinguni zitatikisika sasa hapo mtakapona hiyo dalili ya mwisho, mwisho kabisa ndipo sasa mjiandae mtamwona Kristo anashuka katika mawingu na parapanda na maraika lakini kabla hapo kutakuwa mambo yote hayo yamepita vita magonjwa hayapo yes. <laughs> vitu hivyo vinakuja Haviko, haviko mbali ya miaka mitatu. Njana yu inakuja. Yuvio weta nisema vita kuja. Siyo mimi. si eh, ya sema hizo wabali ni visoma kwenye Biblia. Na wiki tatu zuhizo fuata. Bada hizo wiki tatu za kwanza. Tuliona masomo ya rio na husu. Nyakati za thikikuu. Tuliona thikikuu. ambayo hasa italienga kanisa na sio kanisa lote ili hapana wamchao mungu kwa katika kweli wale ambao leo hii wanamtafuta kristo katika neno lake lote bila kulikataa, sio watu watu wanao ina na tukawono kwamba itaisha na, ku, na kupachikwa eh, alama ya mpinga kristo ambayo ni 166 yes anasewa mwenye ufahamu mwenye kima yes namba hiyo kwa sababu namba ya namu katika eh, Katika katika ufunuo hula wakumi na na nadhani somo sasa mungu kama ni muema kiasi hicho basi watu wake wengine ya zikuku ni kama mungu katika maisha eh Kwa hiyo, tukajibu hoja hile vizuri kwa maandiko mengi kweni kweli kweni kweni. kwamba kili kwa mandiko soma nikuwa sirijuri, lakini nijurizwa batani kate kwa mandiko nikapata majibu. Na leo sasa, tutasoma sehemu ya mwisho wa masomo ya namna hiyo, labda hatuta ya tena mpaka baada ya mwaka mmoja. Eh, labda utakapo kwa kitabu kitapu cha ufuno, lakini hili ndo utakua somo la muisho. Kito chake ndo hicho, kinasema, kutoka ghadhabu ya mungu, pare tuipo ishia, mpaka mwisho wa habari. ambayo anasema ndio mwisho anasema mwisho wa wada wada dahari ni hizi nyakati tunazoishi ambapo jua ndio linahesabu siku eh jumatatu inaanza na jua limechomoza of course hata kabla usiku na nini hizo nyakati biblia takapo takapokuwa tumeingia kule kwa Mungu Benguni ndani ya utawala wa Kristo mwaka 1000 jua takua tena halifanyi kazi kwa soto takua tuna tunahesabu muda kama sasa hata ukwatu yaani kuna utatibu mwingine kwa sababu pia jua litakuwa halipo wanasemwa jua letu tutakuwa ni Kristo ndiye atakuwa anatupa nuru. Kwa hiyo uwezo wa kuhesabu sabu munda utatoka tutakuwa tunaishi katika uone unasema ndio mwisho wa dahari. Sasa kwa hiyo tuliona mpaka kipindi cha cha cha dhiki baada ya dhiki kuu tukaona unyakuo. Baada ya unyakuo Biblia zika pita sek dakika 30 ndo mapatilizo ma, ma ya Mungu juu ya walimwengu wasiomcha Mungu, wa mungu Yarianza pale ambaye anaitwa ghadhabu ya Mungu Nakumbuka hiyo bale? Naikumbuka? Tunaona unyakuo kwenye mlango wa saba wa wa wa kitabu cha ja Ufunuo. Tunaona unyakuo. Baada ya hapo kwenye mlango wa 8 anasema ikapita nusu saa. Yaani Mungu wali hakusubiri sana. Nusu saa tu. Eh, nusu saa anasema sasa tuka soma yale mapigo, eh hatukoeenda kwa undani sana yale mapigo kwa sababu ni mengi mengi. Na kimsingi hatuhusu sana, kwa hiyo uh, hatukuona. Sasa tukaona baada ya yale mapigo ya Mungu. Eh? Eh? Ni nini sasa? Eh mambo yataenda endaje mpaka sasa? Mpaka mwisho kabisa, nini? Kwa hiyo nikaona kwamba tulimalize somo kwa namna hiyo e, Kwa hiyo nikipindi hicho kinacho wanzia Bada agadhabu hiyo ya mungu Mpaka mwisho wanyakati Mpaka wakati mungu watakapo kuwa nakaku Kumudunia, e, na mungu kutawala Na nimambo ya kuwepo kipindi hicho Tulua fundisha hili somo lakini tuwe rudia, rudia. E, mtu kama kujikumbusha kumbusha tu E, tusome ufunuo mlangu ulewa kumina moja e, Kama uku, <coughs> kujikumbusha tu Kulio ya onaona Ufunuo mlango wa kumina moja Tusome msari ulewa kumina tano Biblia na sema hiki Ufunuo kumina moja kumina tano <coughs> Na Namina kusoma kitabucha ufunuo Kwa, kwa wale ambao wale tafuta kidogo Ufunuo na sura kumina shina mbibu Sura kwaza baka kumina moja nusu hiliu Ni sawa na sura ya kumina mbili mpaka sura ya shina mbili Kwa hiyo ni, ni marudio Kwa hiyo habari ya kwanza naishia mlango wa kumina moja Mlangu wa kumina moja, e, moja unahishia una, pale ambapo mapigu ya Mlango wa kumina mbili unahaza upia Lakini unahazia wakati Yesu anahazaliwa muilini e, Nikaona ma, eh, manamuke ya alievi kwa jua na na nini akamzaa mtoto wa kiume na nini Mlangu wa, wa kumina tatu ndo unafata mambo ya mapatirizo. Unauku haraka una, kwa unaenerea paka mwisho. Eh. Kwa hiyo, kusomu mlangu wa kumina moja, unaonyesha mambo ya mwisho mwisho. Kwa hili sombo kama inaeneweka eneweka kakidogo. Kwa hini kama unakunisha sombo lapeke. Eh. Yani hatutaki kusijue mambo ya mungu wa meka hivi vitu kwenye Biblia. Sasa, hakuna haji ya kuto kujua. Kwamba, jie, baada ya kunyakuliwa. Eee. Eh. Kwenye mlango ulo wa saba. Na mapigo ya kupiga dunia. Munga kaipiga dunia. Asemi nyingina kwa mbea kutakunu wa usuka mao kutoka angani. Yanakuja na makubwa yanapasua. Yanasema dunia zima hama. Jango yote ya hata tikiso ya lali. chini. Chini kabisa. Yani, ni kama limepita teteme ko vitu vyote vikarara chini. E. Asemi nyingina zema watatamani wafe lakini kifu kita eh Ini mapigo makubwa ya dunia hayo. Sasa baada ya hapo, jie mamba tetelepa karini, doktoratua, tuwane ya nendelea, mpaka, nuhisho kabisa tuone Ni mambo mazuri pia kujufuna. Jie, ni mambo ma, ma, ma, maraisi sana, sio maraisi, sakini hapo ni vizuri tujue. Kweri hii. E, na nisoma la kufunga kwa yu a, ni muhimu tuku kukamilisha hii habari. Anasoma katika mnango wa kumina moja wakitapucha wafunuo, msari ule wa kumina na tano, nasema hivi. Msari wa kumina tano, nasema hivi. Nami, Ufunuo kumina moja Kumina tano Ufunuo Kumina moja Kumina tano Anasema hivi? Malaika wa saba akapigia baragunu Pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema Ufalme wa dunia umekuisha kuwa ufalme wa bana wetu Na wa kristo wake Unaona kitu kito hapo katikati Ufalme wa dunia umekuisha kuwa maria nani Ya bwana na wa kristo Kwa lugha nyingine kabla hapo Udukua siwa buwana na wana wa kristo Ndiyo He Anaendelea Nae atamiliki hata milele na milele Kwa hiyo mamlaka za dunia zitanyang'anywa kutoka kwa wenye nazo zitahamishwa zitakuwa ma, mamlaka ya Kristo na Mungu Baba. Eh? Anaendelea mstari ule wa Kwa hiyo unaona kwamba sasa tunaona sasa Mungu anaanza kutawala kiukweli kweli sasa. E, kwa sasa anasema Mungu wa dunia hii ni Shetani. Ndio sababu wamchao Mungu hawainjoi vizuri hii dunia. Kwa sababu bosi wa, wao wao wa dunia ni, ni adui yao. Eh, adu yako anaanza kwanza anatawala na wewe kama una enjoy? adu yako kia natawala unakuwa teseka Sasa itageuka sasa. Uchaguzi utafanyika upya alafu rafiki yako ndo anatawala. Baba yako natawala unaanza kuenjoy. anasema mstari ule e, na kuendelea. Anasema tena sehemu nyingine, ufunuo 16, 17 mpaka 21 anasema hivi. Tulishaona kwamba Mlango wa kumina moja unamaliza sehemu ya kwaza ufunuo na mambo ya pale Lakini hawendis afu ya tena kwenye mistari inayofuata ufata wa kumina sita bibiru ya nasema mistari ula kumina saba kumina sita kumina saba nasema hivi Kumina sita kumina saba nasema, hivi Na huyo maraika wa saba tumetoka usikia alikuwa, nasema, alikuwa ni wa saba Hata hapa tunamisikia ni wa saba Make wamepango walikuwa sita, wakatangulia kaja wa samba. Na huyo maraiku wa samba, haka kimimila kitasachake juu ya anga. Sauti kuu, ikatoka katika hekaru, katika kile kiticha enzi, ikisema imekuisha kuwa. Unaona kwamba muda wote mba maana kwa, anisema mamlaka za dunia, zimesha toka kuwa za wanadamu na shetani, zimekuwa za kristo na baba, za mungu na kristo waki. Tunaona maerezo, hayo, hayo hayo, kwenye sura tofauti, anasema mungu anaza kutawala sasa. elea eh, alisema na huyo Wasaba saba kitasa chake juu ya anga sauti kuu ikatoka katika ikalu katika kile kiti cha enzi ikisema imefukisha kuwa pakawa na umeme na sauti na radi palikuwa na tetemeko la nchi kubwa ambalo tangu wanadamu kwako juu ansha yapakuwa na namna ile jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hilo na mji ule mkuu ukagawanyikana mafungu matatu na miji ya mataifa ikaanguka na babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu kupewa kikombe cha mvinyo ya galabu ya hasira kila kisiwa kikakimbia wala milima haikuonekana tena na mvua ya mawe kubwa sana ya mawe mazito kama talanta Ika shuka kutoka minguni juu ya wanadamu wanadamu wakamtukana waka Mungu kwa sababu ya ile pigo mvua ya mawe kwa maana pigo lake ni kubwa mno Haya maambo ya kwenye Biblia, lakini sasa, watu wa liwa mcha mungu, hii habari haibu kwa sawa ni mapigo, watu wa mungu wameesha tuwa liwa katika mlangu wa kuminane, kwenye mlangu wa saba, lakini tutuko tunona ya takayo kuwa naendea, tumeesha toka hapo sasa, eh, tumeesha pita kwenye zikiku, hilo tupo, unyako umetokea, sasa mapigo ya Mungu sasa hili ndio pigo la Mungu la mwisho ambapo Mungu yuko anaenda kutwama ni kama unapigana vita sasa una, unaenda kupigana vita vya mwisho vya kushinda utawali eh hiyo ndio habari hiyo hiyo ndio habari m anasema ni e. kwa hiyo hizo hapo ndipo ghadhabu ya Mungu inapoishia kwa pigo la 7 Huko nyuma tushaona mapigo mara wanatoka sijinge wakubwa kama farasi e, tunaona mba, bahari na na, na vitu vya maji vyetu vinageuka kuwa damu. Yaani badala ya kupata maji yakuli wanakuta ni damu. Sasa si kama mtu ataweza hiyo. Vitu veta ni vipatilizo makubwa makubwa makubwa lakini ni pigo la mwisho Ilotokana na maraika ni na jua na umeme na pigo makubwa makubwa Anasewa sasa imeisha kuwa mungu wanenda kutawala Sasa tuone baada ya hapo ni Nini mungu wanatawala tawalaje ndiyo maana ya somo la leo eh, Amba inakuja baada ya Hatua itakafuata baada ya mungu sasa kutawala hapo Ya, ya, ya, ya kuleta pigo la mwisho na kuondoa mamlaka za dunia Na kuondoa serikali za dunia na serikali ya mpiga Kristo imesimama imesimamishwa Mungu yuko anaanza kuitengeneza dunia kuiweka katika mipangilio yake inayomcha Mungu moja kwa moja Hatua itakao itakayoo anza haitaanza vizuri itaanza kwa vita Baada ya ya mapatilizo hayo Shetana takuwa hajamalizika haja moja kwa moja. Ata jitahidi kuongoza, ongoza tu vita fulani. dhidi ya mungu. Na antasewa, hii sio vita vya kawaida. Leo niwai ni kuona kwenye njimakadisa. Etu watu wana loa mapanga. sijui wana pinde. Wanafanya cookie, na mikuki Sijiu wana na kupiga. Piga, piga. Habana hivi havitakuwa vita vya mirini. Itokuwa ni vita vya ajabu ajabu. vimeka yani vinauvuvio wa kishetani. Je ja kuwa ni vita vyenye nguvu vinafanyika kimwili lakini vinaovuvioa kiroho. Yaani kuna mtu anaenda katoka hapa akaruka likaruka lika kama ili li, kama roho zizo kufa kama ni majini toka hapa ni nena angukea watu. Ina, ina, yaani inakuwa ni vita vyenye nguvu za kiroho lakini vinapiga kimwili. Ndato nitatoa maandiko. Si siongee tu hivi hivi. Eh? Kwa hiyo tutaona vita vinaitwa vita vya Amagedoni. Can someone been Socied yourself? Because it often doesn't keep often with you, You can't explain to them when� Batala was born, Do they write that? You can return it to life and not do it on your own Twene ufunua kumida tisa Tuwazia mstari ule wa Wa kumina moja Ufunua kumina tisa tuone hivyo vita vinaanzaji Tuwazia mstari ule Wa kumina moja Sikuwa na mda kudu njuma kidogo Lakini e, Tuwazia mstari wa kumina moja Tuta unganisha tu hoja vizuli Anasema hivi. Kesha nikaziona mbinguni zimefunuka natazama falasi mweupe na yeye aliyempanda aitwae mwaminifu. wa kweli naye kwa haki ahukumu na kufanya vita na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto Na juu ya kichwa chake vilemba vingi naye ana jina lilioandikwa asilojua mtu ila yeye mwenyewe naye amevikwa vazi liliochovyo katika damu na jina lake aitwa neno la Mungu huyo huyo mtu au hiyo nafsi na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata wamepanda falasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi na upanga mkali hutoka kinywani wake ili wa, awapike mataifa kwa huo naye akawachunga kwa fimbo ya chuma naye akakanyaga shinikizo na la mvinyo agadabu ya ya hasira ya Mungu Mwenyezi naye anajina jina katika vazi lake na paji lake mfalme wafalme, wa wafalme na bwana wa mabwana huyu ni mtu mzuri huyu ni Yesu Kristo eh anakuja mara ya piri watu nasema mara pili atakuja kama simba haya kwanza alikuja kama mara kondoo Eh, anakuja anakanyaga kanyaga. Mavazi yake yametiwa damu. Tuliona katika kitabu cha Isaya. Eh, kwenye mlango wa 63 si amaelezo yanaelezo. Kwa hiyo huyu mtu anakuja kivita vita Anakuja kupigana na nani na adui zake? Anakuja kupigana na nani? Watu walio itesa dunia katika kile kipindi cha dhiki kwa sababu ndio walioikuwa wanawatesa Watu wake ambayo badayo kutalio kwenye thikiku kwenye shida Kristo na kuja kuleta malipizi Malipizi ya kwanza likuwa na piga piga tu kama utangulizi Sasa hii ni vita halis Kwenye ni shida ni mambo mabaya mabaya kwa kwenye Kini ni yama kwenye Biblia Ok, stasa, mambo kama kwenye Biblia Tusia, some Kwa vile ni mabaya mabaya Tuyasome, mungu wazakaka vitu mbila bule, bila sababu Tusia kama wawa ambayo hata kusikezi wabali Eh, kama una mtoto mkujia nae, amelala muamuse kule nyo. Eh, nasema, um, kwa hiyo, tunawona sasa huyu anakuja na vita, na majeshi ya na mfati. Eh, kwa hiyo kumuona ni nani vizuri, ni kristo, lakini, kwa za jina lake na mfalme wa mfalme buwana wa mabwani. Jina lake jingine ni neno la munu. Jina na kristo ni neno la munu. Nasema wako watatu wa shudeo mbinguni, baba, neno na roho mtaka. Baba mwana, na ruota katika. Uwe ni Kristo na kujia kwenye vita. E? Eh, e, eh, amu tunaola? E? Eh, Lo hi dunia ina kwenye vita vishirika kwa ida. Dunia ina kwenye vita vishirika kwa ida na kuwakishia na kuzangulua. Kuna siradi zisizo za kawaida linaweza katoka lindege linaenda bila rubani linatoka hapa linasafiri juu ya bara zima. Ndege linawezo kupiga kulia na kushoto likageuza vyote hivyo sio sio vitu vyenye ufahamu wa kibinadamu. Ni vina uvuvio wa nguvu za giza hivi. Kweli kabisa nakwambia. Yesu si lazima duniani. Sio za binadamu na ni wa shetani atio anaipanga dunia kizani kwamba anaenda kupigana na na Kristo anajiandelea kwa vita vya namna hii. E, na ukitataka kujua kwamba vita vya dunia hii vina mambo ya dunia hii mengine unayaona unafikiri ni, ni akili za wanadamu kumba wamepewa Mungu pia huwapa watu wake. Maana nyingi Mungu akifanya kitu na shetani na kike, ndio sif. Hey, tuliona mpinga kristo na jitahidi Kuja kwa mevaa vazi jeupa kwa na miga yesu Ambaye tuwemaona na haku kuja kiupe hey, Na ya na kuja mevaa Ma vazi mevaa hey, hey, mdu, Tuone kidogo katika kitabu cha kutoka Mungu alivu kuwa watu wake ujuzi Wamfanyia kazi Na shetani anawapa watu wake ujuzi Hili kisudi wamfanyia kazi Tuone kwa sababu so, Tabia ya shetani ni kuujaribu kupita Halipo mungu Mungu Mungu alireta utakatifu pale Eden, akasema msile matunda haya. Shetani alikuja na kusema mlee. Hey. Yani Yaani hakuja na hoja zake mpya. Alikuja tu kubadilisha. Emtuone Mungu kifanya tuone na Shetani tuone. Emtuone kutoka katika kitabu cha na tuone Mungu anafanya tuone na Shetani anavyofanya. Sasa kutoka twende haraka kidogo. Kitabu cha kutoka kile kitapiri kwenye agano la kale. M. Hmm. Anasema katika kitabu cha kutoka mlango ule wa wa moja. Paka mstari wa kwanza paka wa saba Tuende haraka raka kutoka Mstari Mlango wa na moja Mstari wa kwanza Nasema yui Nasema Mwana kanena na msa na kumambia Angalia nimemuita kwa jinalake bezaleli Mwana wa uli Mwana wa huri Wakabira rayuda Nami ni memjaza roho ya mungu katika hekima na maalifa na ujuzi na mambo ya kira kazi za na mambo ya kazi ya kira aina Ili abuni kazi za ustadi kuwa fundi wa zahabu na wafeza wa na washaba na katika vito kwa kutiwa mahali na kuchora meet. ana maelezo mengi Kuna mtu netu wa bezareli Bata netu wa kuna mtu mwingine natuwa oholiba labu Eh Mungu anawajaza ujuzi na maarifa kumfanyia kazi. Amina. Amina. Eh. Waweze kufanya kazi. Ah, huyu mtu ukimbona anafanya kazi tufikiri ni ujuzi amejitengenezea, kumbe ni Mungu alikuwa amemfundisha. Anafanya kitu kiangalia unaona kwamba sio cha binadamu. Eh. Tusome katika kitabu cha wakonto wa kwanza tuone Mungu anavyofanya kazi. Kwa mfano, kuna mtu anaweza katoka hapo kwa kuta labda anajua kuhubiri. Ukafikiri ya mejiwezesha hei mwenye wa Mungu wa nakuwa memjaza. anajua kuimba. Kwa huta mtu mwingine. Anajua kuongea kwa hekima kiasi. Kwa mba kila nena anuongea limenyoka. Ukafikiri. Mungu wa nakuwa mempa. karama. Mungu wa na wajaza karama. Oke. Okay. Tusome katika kitabu cha wakontu kwanza. Mungu wa kumina mbili moja tu. Ata warumi. Hipo. Lakini. Tusome wakontu wa kontro, kwanza wa kumina mbili semu moja tu. tusome, msari, Maana mtu moja kwa roho Apewa neno ra hekima Na mwingine neno ra malifa Ape endave roho Yeye yule Mwingine imani msani wa tisa Katika roho yeye yule Na mwingine karama kuponya katika roho Yule moja Na mwingine matendo wa miujiza Asawa, Kuna vitu tunapewa na mungu maalumu kwa ajili ya kazi yake Vingine ni vitu tu vya ufuni na ujuzi Wakufanya mambo ya mungu e, e, Na Lijini ni matendo ya kiroho eh? Kwayo ni vipawa mungu wa navitoa Emtu wangalie sasa Shetani nae anaenda na hige hivyo vitu Kwa ajiri ya maanalizi ya vita vita kama hivi. Emtu soma katika ufunuo Funuo mlango wa kumina tatu Funuo kumina tatu Mustali ule wa kumina ane Funuo kumina tatu kumina ene kumina tano Anasema vi Funuo kumina tatu kumina ene kumina tano Anasema hivi. Unuo kuminatatu kumina na kuminatano nasema Nae awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara Zire alizopewa kuzifanya mbere ya huyo mnyama Akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha laupanga nae akaishi Sikiriza na huyo mtu kapewa Sikiriza na E, anasema akapewa Nae haka wakosesha waka ujua nchi Kwa ishara alizo pewa Hizi ishara hakuwa hamejipa ye alipewa Na unasema ni nane Huyu ni manabi wa uongo wanaofanya kazi ili kusudu watu waende kwa mpinga kristo Wakifikiri ndiyo kristo Yani anayika pembena na wawe Anachezesha liye gemu mshetani Biblia anasema ni joka Ni okay, na mwinua mnyama wa kwanza Anaenda na ana, watu anamabudu na nini. Wakionekana sio watu waulio tayari kwa kudanganyo danganyo. Anamleta na biwa uongo. Afanya ishara. Wadhani kweli ni mungu anafanya kazi. Kwa hiyo anaenda. Ana, hawa watu wanafanya vitu kimwiri. Lakini zinauvuvio waki shetani. Wakiroho. Waki roho ya mashetani. Ndwetafanya hiyo kazi. Kwa hiyo tunahona hivi vita. Vya magedoni vita. Kwa sio vila vita vya kawaida Kwa mba, kabisa mtu anaenda mbele Kama asikana na pigana. Eh, na mtutu Vita vitakuwa vina nguvu vitakuwa kuwa na kigeno kimwiri lakini vina uuvia wakishetani eh, eh, Mtu sobe msaidi wa, wa kumina tano Tulipo ishiya Akapewa A, Uyu mtu wa mepewa Sikili za kifanya ni mnyama wapili Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama Hata ile sanamu ya mnyama inene Na kuwafanya hao wote Wasio yusu sanamu ya mnyama Wawawe Hapa ni bado kupini cha ja, cha ja zikikuu. Unaona kwamba huyu mtu hivi vitu vyafanyika utafikini watu wameamua kumbe wamepewa. Leo hii kuna mtu anaitwa Bill Gates. Amepewa mamlaka, kwanza amepewa utajiri mkubwa sana. Akisema dunia ugonjwa unatokea, unaweza kwanza sio hata daktari. Hata mkua, wa shirika afya duniani wala sio daktari yule. Ethiopia moja wapo. Tena sio Ethiopia. ni ni mweleke. Yesu popata msiba niliona niona maneno maneno pale anyway nishende Kwa hiyo hao watu wana wanakuwa wamepewa, wametumwa, wamewezeshwa. Wanachokifanya amepewa. Anasema amepewa uwezo wa kuitia unatengeneza Israeli baadae ndinakuwa na pumzi nilianza kuongea. وayo mtu wa usiye na Kristo, ukiangalia angalia utonu, ni high ya kazi na na pumzana kina kikidukumbwe, e amepewa. Leo hiyo kuna maroboti yanafanya kazi ya kabisa tembea vitu unafikiri kavitengeneza fumbwe amepewa? Lina kuwe, linaenda kadi hapa lika tustari, na teknolojia, artificial intelligence, awa amepewa. sasa. Eh. Kwa hiyo hivi vita vita kwa vina ni vita, Tuko tunangalia vita vya magedoni Vita kwa sio vita vya binadapo Lakina vina pigenwa kwa machu wa wanadapo He eh. eh, Mtu some mlangu wa ufuno mlango wa kumina tano Mstari wa kumina mbili pa kumina tana Asema hivi Tusikie vio vita vina ito Kumina tano kumina mbili asema hivi He eh. Kuno kumina tano haipo Kumina mbili Ni Na wafikiri ni mehe. Hei mtume kumina sitano, kumina, kumina sita. Hei, anasema hivi. Funo kumina sita, kumina bina sita. Na huyo wa sita, ni nyuma kidogo ya hile wa sabayu wale maraika. Turudu nyuma. Ma, Ambo ya naenda bera ya naudu nyuma. Anasema hivi. Na huyo wa sita kakimimina kitasachake juu ya mto ule mkupa frati. Maji. Anasema hivi Juu ya mto flati maji yake yakakauka ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua hapo ni mashariki nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na viura zikitoka katika kinywa cha lile joka eh? Naona, yoka anatuma, anatuma ujumbe sasa, shuguri nenda kufanyika hapa. Nakatika kinyo cha yule mnyama, nakatika kinyo cha yule wa uongo, hizo ndilo hizo roho za mashetani, zifanyazo ishara. Leo hiu, kisikia ishara zinafanyika. Ni roho za mashetani. Leo hiyo, kwamia, wa ishara ni ujiza, siji kata bili kitu gali. Siji, ule teni mutapata miujiza na ishara zenu, no hizi hapa. Eee. Zitokazo na kuwaendea wafalme wa, wa ulimwengu hote Kwa kwa vita ya siku hile kuu ya mungu mwenyezi e? anaendelea Anasema tazama anaja upesi Kama muivi Heri au Na kuyatunza mavazi yake Asiende uchi hata watu wakayona aibu yake Jawani hata somura kutembea uchi mungu wanarikataa wakawakusanya hata mahali pa kwa kebrania Hamagedoni hapo ndo vile vita vinandoa Hayo ni mambo ada ya ya ya Mungu sasa shetani naye anajaribu kama kupambana lakini anapambana kiyo na wanadamu. Jamani naomba kitu kingine tusiwe Mungu apendezwe pia na watu wasio na akili za kuelewa vitu. Kristo waleo, ukikusa Biblia katika undani kidogo Yani anaachua, tu wana kuwa kama mtoto mdogo Mungu asema, mm, inabidi, tuwe, tuwe na chua, asema Inabidi, tu wana wezo pia ukuelewa Asomae, naafahamu Uki, ukitoka nje ya Mungu anahena kuwa maliki Au, tumewokolewa kwa neema Ukeena juu kidogo tu, umewaacha wato Ama gedoni umewa kana si eh, sasa tumeona Amagedoni vile vita tuene katika ufunu, tuko kilogo, tuko kwenye kumina, samanza, kwenye funo, tena kumina, chasem, ninjine, anasema, kumina, tisa, wa 19. Anasema hivi. Kisha nikamona huyo mnyama Simona mnyama anandariwa na wafalme hafu kuna roho tatu zinaenda kama kuwanda na kuwahada kuwa e, Wawo anafikiri wa nina kupikana na anayikusani ya dunia Makin kumangalia ufafanuzi wake Musano wa kumina tisa Mnaungu wa kumina tisa ufunuwa na sema Kisha ni kamona huyo mnyama na wafalme waanchi Awatu wapu dunia ni kama sisi yao Diburia natuwe wa wafalme lakina awo ni viongozi wa mamlaka ya dunia Na majeshi yao Hea hapa kuna vita hapo Wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya falasi yule e? Tule mwana falasi na falasi mwepe tena na majeshi yake Yule mnyama akakamatwa Na yule wa uongo pamoja naye Yeye haliye zifanya hizo ishara Tushawuna ishara zimetoka zimenetwa na, na roza viura e? Mere yake Ambazo kwa hizo aliwadanganya watu Wale walio ipokea ile chapa ya huyo mnyama Nono kamba hawa watu wapo wame shadanganya Jamani kuna kuna majaribio ya chanzo yanakuja mbele ya. Kuna majaribio ya chanzo yanakuja eh dunia nzima sina nganyike tu uko katika kipina macho sio kiraisi sana kweli kabisa eh anaenda na waisujudu salamu yake hao wawili wakatupa wangali hai katika ile ziara ya moto liwakalo kwa kiberiti na wale waliosalia Waliwao kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi, upanga utokoa katika kunyoto yake na ndege wote wakashiba kwa nyama kwa yao. Ya. hapa kuna vita yule. ndio vita vya magedoni Shetani watuma mpinga Kristo, nyama ya kwanza, nyama ya pili na wa na watu walio kusanywa wakawe, wakapewa chanjo. Eh, okay, chapa. Chamaani, neno eh, kwa hiyo wanajipanga Mungu anasema anaanza kuwaua. Imeani kwenye biblia? Au yacetu kutuli, tuje tuisoma ya makani, utakufa tu mazaku kuwa kwa kiro. <laughs> Imeani kwa jamani Tuajua sasa hivi. Uzuka juu na ugoauta tu nchira kwa asoma hata kabla taka blaha tu ya zianna. Sibola tu asoma mapema. Eh? Eh? Baada ya vita, Tunaona hatua inayo fuata, tunona uyo sheta shetana, uyo mpinga Kristo na nini wanatupa katika ziara moto safari yao naisha hapo. Imeisha Tunaona sasa atuwe na ufuata ina kitu kinaitua Kiti cha hukumu cha kristo Miaka elfu moja utawala wake Sasa kristo Badui amewangamiza Lakini shetani haja angamizo Ni watumishu wakitu Sasa kristo anayenda kutawala miaka elfu moja Uwe inaitua mi, milenia Miaka elfu moja Mtsoe kutoka, kutoka kutoka kutoka kutoka ufunuo Mlango Payo tunahona baada Tukwa tunangalia mamba leo baada ya nini? Baada ya Ya ghadhabu ya mungu Tulipona imeishia kwa maraika wa saba mambo leo ikafata vita Vile vita vikaisha vika Kwa mpinga kristo Mnyama wa kwanza Na nabiwa uongo wakituko katika ziwa moto Habari hajaisha Kuna hatua ina yofata bado yupo Bado yupo huyu hajatupwa eh? Hatua ina kristo anatawara Eh, na wewe na mimi tulio mamini Yesu Kristo. Mina kwa kisha nita kuwepo pala. Sijui nitapewa tiyogani. Lakini nita kuwa tawala Eh, nita kuwepo. Unosu kusema sasa unawakagani. Mwaka ujao labre otakuwa meanguka. Labre nita kuwa ni Lakini, Kristo watu watu walio mamini. Atatawala pamuja nao. Wengine watakuwa wadogo. Wengine watakuwa wakubwa katika ufarama wa mungu. Lakini, watakuwa na, na first of all. Eh, tusome ufunu mlangu wa 20. Nisari wa 4. Biblia nasema... kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake nao wakapewa hukumu hii e, ndio kinaiitwa kiti cha hukumu cha Kristo ni hukumu ndogo lakini sio hukumu ya kutupa watu moto wa wapara ni hukumu ya, ku, ya, ku, ya kuamua ni nani akae wapi ni nani atawale na Kristo kwa nafasi hiyo eh huwa ni, ki, ni ki, kimsingi inaitwa kiti cha, cha tawabu. eh anasema kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake nao wakapewa hukumu nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu wa watu ni watu walioateseka pamoja na Yesu eh, na kwa ajili ya neno la Mungu kama hivi eh ili neno hili unaoona nalo na hao wasiomsujudu ile mnyama wala sanamu yake wala anasema wala hawakuipokea chapa katika vipaji vya nyuso zao labda walikataa hata chanjo sijui eh Wala katika mikono yao Nao waka, wakawa hai Wakatawala pamoja na kristo Miaka alfu Ni baada Yavita vya Makedoni Baada ya hapo kristo sasa hana wapinzani Anatawala duniani na kalfu moja Hawa wafu Walio salia, hawakuwa hai hata itimie Ile miaka elfu Anasema huo ndio ufufu wa kwanza Heri na mtakatifu ni yeye Alie na sehemu katika ufu Ufufuo wa kwanza. Juu yao mauti ya pili halina nguvu. Bali watakuwa makuhani wa mungu na wa kristo nao watatawara pamoja nae hiyo miaka miyake. Tutatawara na kristo. Unazani kristo laza katawara peke yake. Raha ya kristo mdaote ni watu watuwa. E? Anasema katika kitabu cha matayo mlangula wa kuminatisa. Tufufanue hii. Matayo kuminatisa. Matayo kuminatisa. Yama ni tusichoke. Tujifunze Matawa kuminatisa mstari ule wa shina nane Tunawana kuna watu wanatawala na kristo hawatawali, hawa atawali Wanatawala Matawa kuminatisa sasa tuwele tusikia wanako vizuri. vizuli Yesu anasema mwenyewe Matawa kuminatisa Mstari ule wa Waishirini nani? nane Nane ambaye Hameisha jihanda kutawala pamoja na kristo Amina Ukinyesha mkono umejiombea ume, ume, ume, ume Hei Matatu matatu kumwe natista kwa sasa Ndipo Petru, kwanzea msina saba, anasema Ndipo Petro wakajima wakamambia, tazama sisi tumeacha vyote, tuka kufuwata. Tutapata nini basi, msana waishina nane, yesu wakamambia amini wambia ya kwamba, nini muleo nifuwata, mimi Katika ulimwengu huu mpya katika ulimwengu mpya Atakapo keti mwana Adam katika kiti cha utukufuake Nini nani mtaketi katika viti kumina viwiri Mki hukumu kabila kumi mbili za Israel Tumewana kwamba ilianza na hukumu ile mm. E, anasema mtakuwa pamoja na mimi Katika kiti changu cha nani Anasema katika kiti cha Enzi na ana ene na seema, kwa hiyo huna hiyo hoja ene na zaida kini utawala wa Kristo, tusome pia katika kiti cha Daniel, Mungu angi mara moja, Daniel imunango ule wa, wa saba, sowe kumi na tatu na kumi na nne, Daniel risaba kumi tatu kumi na hey, mungu aliyapanga zamani. yaka mingi sana hata kabla ya kuja kwa Kristo. Alikuwa anajua haya mambo. Mungu hapangi panga, Mungu hapangi mipango leo akabadilisha kesho kabla hapana. Mungu ni yule yule jana leo hata milele. Kristo. Anasema katika kitabu cha Daniel mlango wa 7 mstari wa 13, yaani 7:13 anasema hivi. Nikaona katika ndozi za usiku natazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu Yambingu mbinguni. Anakuja na mawingu ya Mungu inakupa taswira fulani si ndio? Akamkaribia huyo mzee wa siku kimsingi bipinana kusema mzee wa siku wa ni Mungu baba. He Wakamleta karibu naye naye akapewa mamlaka na utukufu na ufaume ili watu wa kabila zote za, na taifa zote na lugha zote wamtumikie mamlaka yake na mamlaka ya, ya milele ambayo hayatapita kama Na ufalme wake na ufalme usiwaza kuangamizwa. Eh Daniel alikuwa anaona katika taswila hakuonyeshwa vitu vingi lakini kwamba kwa kuna mtu anakuja katika katika wingu na yuko pamoja na mzee wa siku ni Mungu Baba eh kuna utawala pale unafanyika Baada huo utawala wa miaka 1000 wa Yesu Kristo kutafuta kipindi kingine kinaitwa vita vya Gogu na Magogu kishaona vita vya Magedoni vita vya Gogu na Magogu sasa Hivi vita vya apili vitakuwa ni vya shetani mwenyewe. Vya kwanza vikawa vya mpinga Kristo, mwanadamu aliyezaliwa. Eh mpinga Kristo ndiye atazaliwa na, na mwanamke kama Kristo alizaliwa na mwanamke. Na anaambiwa uone. Eh anasema hata manabii wapo na wapinga Kristo wapo tayari lakini watakuja atakuja aliyesimama kamili kabisa katika nafasi. Hem tu some vita vya Gogo na Magogo. Turudi katika kitabu cha Ufunuo. Hata tutakuwa na somo refu sana. Mistari ule wa mlango ule wa 20, tusome mstari wa 7. Mwangu wa shiri ni so, mstari wa ane tuliona Kristo akiwa natawala miaka rufumoja na wate ule waka Nika wambia nitakuwepo na wengine mluyo chagua mkasewa nitakuwepo Na sio kwa kusema tu, pana, ni kupata ili tikit ya kutawala unaweza usinyoshe mkono lakini utakuwepo vile eh Kulipenda jina la Yesu Kristo, kupenda neno lake Unakuwa umejiandikisha katika kile chama cha Kristo Unapafanya tu kupewa walabe, ukapewa ukua wilaya Mungu ni juu anati ya sema, sema wengine watatawala miji kumi, wengine miji miwiri, mengine miji ishirini Kuna mtu atakuwa mdogo kuliko hote katika ufano maminguru, kuna mungu atakuwa mkuu kuliko hote kainayohana mbatitajia Watakuwe papa, eh, takuwa ni siku huzuri sana Eh, anati katika kitabu chwa ufunuwa mlangu wa ishini, mstari uwe wa saba, 20 saba kumi 10 anasema tuende haraka kidogo na huyo na hiyo miaka 1000 itakapokwisha ona inatawaliwa na Kristo shetani atafunguliwa kipindizo shetani atafungwa kidogo Kristo hey. aweza katawala shetani akiwa ana, anaendelea kufanya kazi anatoka mji mpaka mji hapana ataleta shida inabidi atulizwe sehemu eh atafungiwa chini ya nchi huko ndani Eh lakini kwa sasa anafanya kazi. Eh shetani na kufunga rudi kwenye vita uliko huko Shimoni uliko shetani anafanya kazi ndio mfalme wa dunia hii. Eh Anasema na hiyo miaka 1000 itakapokwisha shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake eh naye atatoka Kuadanganya mataifa waliyo katika pembe nne za nchi gogo na magogu unasikia hiyo ndio vita yon, Kwa vita ambao hesabu yao ni kama mchango wa bahari watu ni wengi sana. Ana kwa vita vya gugu na magogo. Eh, mstari wa 8. Eh watisa, anasema wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu, ule mji wa Yesu anao utawala ule. Na mji huo uliopendwa, moto ukashuka kutoka minguni, ukawala. na yule ibirisi mwenye mwe kuadanganya akatupa katika ziwe katika lile ziwa la moto na kiberiti alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo wale walioleta vita vya kwanza vile vya, vya Makedoni wakatangulizwa kule na shetani ayana, pere kwa kwenye vita vyake vya pili vya agogo na magogo Wanaenda huko eh anawakuta huko na anasema watakuwa walimo ungesema waliko tangulia walikuwa watakuwa wamo maraika watakuwa bado wanaendelea kungua Nao, watatesu wa mchana na usiku hata mirene na mirene Meenuwa kwenye yeah, pipili Yee, ni vema kuyasikia haya Au ni vema kutoya sikia haya Yee, yeah, neno hiri ni natuuthi Yee, yeah, neno hiri ni baya Yee, yeah, neno suri Kuwezu kuyasikia semu, mingine mara nyingi nyingini Hee, yeah, ananelea Katika, kwa ito nawe vita vya gugu na, na magugu Emtovu sikilize tuvisome seme nyingine, mungu hauunge mara moja. Tuvisome Ezekiel viona vita zamani, vineto gogo na magogo. Ezekiel, kabla uja kwa kristo Ezekiel aviongerea, of course ina isaia, na wa oh, na mara biwa visema. Emtovisome Ezekiel zasina na nambi na seme ivi. Ezekiel zasina na nambi, Ezekiel zasina naomba ni ta na riche, mananingi, manabi Hakuonyesho vitu kwa ukamilifu kama haliko vioona yesu Wakati mungine wakua naona ni mtu tu Unakuta naaza ni mtu ni mfalu mekama farao Lakini badaya vina Unakumba wakua na mongerea shetani e, Kwa hitu semuona huyu ni Ezeke sasina e, e, e, e, nane e, Mtu sikia barizake unu mtu Mstari wapiri Tuasoma mstari wapiri wa kumida tano wa ishi na mbira Nasema hivi Mstari wapiri anasema hivi Mwanadamu kaja uso wako Umwereke gogu Wa nchi ya magogo, hawa ni watu oitofauti Mkuu, waroshi, mesheki, na tubali ukatabiri juu yake Ezeki ni ya naonyeshwa, gogu na magogu, lakina nauna ni mwana edha ufrani Of course Viumbe hivi eh. Soyo msara wa kumina tano, nasema hivi Msara wa kumina tano, hivi Nawe, utakuja kutoka mahali pako Kutoka pande za mwisho za kaskazini Wewe na watu wa kabila nyingi tumeona watu wa ni kabila chache zilikuwa nyingi pamoja na wao wote wamepanda farasi kusanyiko kubwa na ku. e, jeshi kuu eh unaona hili jeshi umeona ni jeshi la gugu na ni watu wengi na linatokea kaskazini eh mataifa kaskazini yana jumuiya ya vita inaitwa NATO North, North, North Atlantic Treaty Organization mweka vita vitatokea hakuna vita misakamazo kutoka kusini na wabini Kwa mba vitatokea uh, uh, South Africa na ni Hapana vitatokea kasi kazi yeah. okay. Mtuzoe msari wa shina mbiri Anasema hivi Msari wa shina mbiri wa kitabu hiki hiki Anasema nami, nami Nita muhukumu kwa tauni Na kwa damu Nami nitanyuesha Nitanyuesha mvua Ifulikae na mvua ya mawe makubwa sana na moto na kiberiti juu yake na vikosi vyake na watu wa kabila nyingi waliopamoja naye. Unaona kama ni habari ile ile. na magogo, tunaona ni watu waliokuusanya wingi wake na tunona Mungu anawapiga kwa, kwa, kwa, kwa, kwa vitu tu. Baada ya Bada sasa ya Shetani kutupa katika ziwa la moto akawakuta wale, hatuo itakayofuata ni kitu kinaitwa kiti cha hukumu. cha Mungu baba. Baba sasa anaenda kuku dunia. Maadui wake wameondoka, yuko na sasa na watu walio danga nae uyo huyo adui. Funuo mlango ule, turudi katika kitabu cha ufunuo. Eh tuko tunaelekea kufunga leo natataka sana. Funuo mlango wa 20. Eh tulikuwa tumesha ufunuo mlango wa 20 mstari wa 7. Twende mbele kidogo. Funuo mlango wa 20 mstari wa 10 na moja. Anasema hivi? Funuo mlangu wa ishirini Nustali ula wa kumina moja Bina nasema Ishirini kumina moja Nasema hivi? E. Alright, yes Niko pari Funuo Ishirini kuna kisha Nikaona kiticha enzi Kikubwa cheupe Kisha sikia kiticha enzi kikubwa cheupe Ndiyo kiticha baba. E, kabla hapo tuliona cha Kristo. E, na yeye aketia ya juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbia. Sasa tuliona mbingu sasa uh, hapa sasa ndio mwisho wa dahari wao na e, mbingu na dunia za sasa na jua na vitu vyote vinavyoongoza dunia vinafutika. Shetani wake anaondoka. Pinga Kristo anaondoka, vita vimeisha, na mbingu zimeondoka na nchi imeondoka. Kwa hiyo ndo mwisho sasa wa wao. Like. Mwisho wa nyakati. E, e, kisha nikaona kitu chaenzi kikubwa Che cheupe na yeye aketia juu yake ambaye nchi na mbinguni zikakimbia uso wake na mahali pao hapa kuonekana tena hapo ndo mwisho wenyewe eh wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi na vitabu na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vitabu sawa sawa na matendo yao bahari ikawatoa wafu walio kuama ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu walio kuama ndani yake yani yote aliyejificha popote na analeta pale hata wamesema wamejificha kuzimu kiasi na analeta pale anza fi. unasema sasa sisi wa chama Mungu wa Mungu tutakuwa wapi? Tutakuwa na Kristo tuko pembeni tunaangalia mchezo. Sema Biblia inasema tutakuwa tunalia machozi kwa sababu so, tutaonana na watu ambao tulikuwa lakini wako kwenye hukumu wanatupa katika jua la moto. Tuna tutakujo kuona mbele kidogo kwenye maneno ya Mungu anaanza kufanya kazi sasa ya, ya kuwafuta kuwa machozi watakatifu wake. Kwa sababu atakuwa analia vibaya mno. Unamuona Labla ni, ni, ni baba unamona mtoto wako ametupo katika ziwa la moto e, Labla ni, ni mama unamona mme wako amepotelea huko anaungua na itakuwa ni maunguzo mabaya mno Ziwa la moto Ni kama kwenye rifeurikano na moto mtu yuko anaugerea katika tia, ya, ya uji wa moto uliochema ulio, ulio, kama ikundu Lazima ulie Inabidi Mungu afanye bidii ya kufuta ile kumbukumbu kabisa. Asipofanya hivo hata kuokoka wako na kwangu kutakuwa kuna maana kwa sababu yale machozi yatakuwa makubwa sana. Ni kusikia kishikia mmoja Marekani, kijana moja tu, uh, anahubiri somo la machozi siku ya hukumu. Anakuambia hata wale ambao kweli kabisa, o hata ambao watakuwa hawako kwenye hukumu atalia machozi. Ni kama mtu toke hapa wende makamani uone ndugu yako anahukumiwa kifo. Nadhani utasema ah mimi kwa vile sija hukumishwa inabuhusu yeye bwana mimi inanihusu nini. Eh hey, utalia? Au one anapigwa mguu wa 30 60. Kivugo cha Kwa hiyo lazima kutakuwa na machozi, na ndio sababu inatupasa kuwapa watu injili ya Kristo ya wokovu kwa kiwango kinachowezekanikana. Lazima jitahidi ni kuingiza wengi kwa kiwango unachoweza. Eh hey. Niyo sababu kufano kifika juma mozi ni kadiuliza ni mechoka Ou ni kasi wapada Weje niende na habita tutawapata wawili. Eh. Basi Tunaona kwamba kutakuwa na machozi mengi sana eh, Baada ya kiti Oke okay, tuname ufunua mlangu wa shina moja Funua mlangu wa shina moja mpaka kumina, ne, Tunaona hukumu Yenye machozi mengi eh. Funua mlango wa shina moja Kuna Mungu Okay Mbele kidogo mlango wa 21 kuanzia mstari, mstari wa 4 Tuanze kwa wa kwanza tuna tunaona tumeona hukumu imefanyika kwenye mlango wa 20 Mlango wa 21 unaanza na na mambo sasa mapia eh, kisha nikaona mbinguni mpya na nchi mpya mlango wa 21 mstari wa kwanza Kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza vimekuisha kupita. Kwa soo tuliona vili ondoka. Vili mungu wafanya hukumi yake. Vika potea. Hajuri wapi. Sasa mungu anataka kufitengeneza upi. E. E. Nasema. E. Kwa hiyo. Hiyo tunayona mbala ya kidogo. Lakini. Tuwene mbele kidogo tuwene ndani ya. Ya. Mtu sume ufuno shina tatu. okay Oke. Tumalizia hiyo. Ufuno shina. Hakuna shi, ufuno shina tatu. Nita kusema. Ufunuo shina moja shina tatu Niko nakibizana namunda kwa yuki dogo na, na kusea Lakini tutulie tu, tu, tumalize soma Ufunuo shina moja, moja. Anasema kisha nikaona mbingu mpia na nchi mpya, Tuko tunangaria sasa Baada ya hukumu tunaona Mungu wanaumba upia Vitu vipia Nchi mpya, mbingu mpya, ambayo haina dhami Ambayo haina shetani Ambayo haina kula matunda Haya ile ya kwanza kabisa iliyoharibika haipo anaunda mfano wa ile ya kwanza lakini iko sasa amesha nafikiri naweza kusema ameshajifunza sasa hataki hata ruhusu tena machi, uchafu e. kisha nikaona mbinguni mpya na nchi mpya kwa maana mbinguni za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita wala hapana bahari tena nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya Ukishuka kutoka mbinguni kwa mungu umewekwa tayari kama Bibi harusi Alie kupambala Alie kupamba kwa mumewe Nikasikia sauti kuba kutoa katika kile kiticha Enzi kisema tazama Maskani ya mungu ni pamoja na wanadamu naye atafanya maskani yake pamoja nao Nao atakuwa watu wake naye mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao naye atafuta kila chozi katika macho yao Wala mauti haita kuepo tena wala maumbelezo wala kilio wala maumivu hata kuwepo tena kwa kuwa mambo ya kwanza yamekuisha kupita na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema tazama ni yote ku, kuwa kuwa mapya <coughs> kwa hiyo tunaona kwamba mambo yondelea baada ya vile vita, vita vita vya nyuma paka mambo mapia mwisho mpya na e, nchi mpya mbinguni mpya na nini ndio tunaita mambo mw, mw, mw, mw, mwisho wa nyakati Misalwa kumina moja, anasema Misalwa tisa kaja moja, wale malaika saba waliokuwa kuwa, nasoma ufunoishi na moja, tisa Wale malaika saba, waliokuwa na vitasa saba Virivo yale mapigo saba ya mwisho Iwa ah, na vitu, virivo ishi Mamba, yalipo kule Na ya akanena nami akisema njoo huku Nami ni Nitakuonyesha yule bibialusi mke wa maana kondo Haka katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu Haka ule mji mtakatifu Yelusalemu Ukishuka kutoka mbinguni kwa mwenyezi mungu Wenye utukufu wa mungu Na mangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi Kama kito cha yaspi Safi kama bilauli Ulikuwa na utu, ukuta mkuba Anawelezea na nini Kwa tunaona sasa mungu ukwa naaza kutengeneza Ni kama noikuru yake He, anate, lazima mungu watawale kutokea kwenye kichi cha Dawdi Yerushalimu. Lakini Yerushalimu mpya hii. Nya minguni hii ya kwanze meesha minguni. Anaenderea. Mtu some. Some mistari miwiri ya Some Petro wa Pili. Namba usichoke. Ama somo hatu ya mara nyingi. Some Petro wa Pili. Mustari mlangu wa, tatu, wa Petro wa Pili, tatu, Petro ya 2:313 anasema hivi. Lakini kama ilivyoadhi kama ilivyoadhi yake mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambamo ambayo haki yakaa ni yake tofauti ya mbingu mpya na nchi mpya kutakuwa kuna haki. Dunia sasa haina haki wala wema. mu. E, ndio mbingu mpya na nchi mpya. Petro anasema. Katika kufunga tunatushome tumalize mstari wa mwisho na wa, wa mwisho wa kufungia. Isaya mlango wa 65 Biblia inasema Isaya 65 mstari wa 17 paka 19 anasema hivi Isaya 65 mstari wa 19 Ah 17 anasema hivi Bana tazama mimi naomba mbingu mpya na nchi mpya Na mamba ya kwanza hayata kumbukwa. Wala hayata ingia moyoni, Lakini furahini mkashangirie daima. Kwa ajili ya hivi ni viumbavyo. Maana atazama na umba Yerusalemu uwe shangwe. Na watu wake wawe furaha. Nami nita ufrahia. Yerusalemu nita waonea shango watu wangu. Sauti ya kulia haita sikiwa yake tena. Wala sauti ya kuomboleza. Hapata kuwapo tena mtoto. Mtoto wa siku chache, wala mzee asie timia siku zake. Nasema haputa kwa nakifato. E. Kwa hiyo, tunana habali za mambo ya takavu isha. Yame andiwa onye biblia? Hayalazima yatimie. Nilini? Sijui. Yesa nisema, takapo mambo ya kutokea hivi, dianda yeni. Minikangalia naona kama mambo ya natokea Sijuu menzangu okay. Sijuu menzangu Tulianza na masomo matatu ya kwanza Yalikuwa na onyesha fitu balimbali -bali, Moja wapo tuliona serikali moja ya dunia Kiyo okay. ya naandari Na tukatua mfano sasa hivi mamla, Mambo yanayoongoza mataifa ya Mataifa Afrika Ndiyo unokuta na, na ni Kama yametokea metokea kwa, ba, kwa mtu mmoja Tuna kitu kinetua moja mataifu Tuna Kitu kinetua moja wa kila kitu moja, moja. E, Tukaona Njaa Tukaona kumba mbegu za dunia zimesha Zimesha kusanywa sayo moja Wewe unadhani Yesu anaza katuacha vitu vika fanyika Bila kutu, kutufikirisha Na kuyajua haya mambo kabla Hei, kiona yanasema Jua yapu Hei, kiona yanasema Jua yapu Basi kwa leo tutakuwa tumeimaliza yare masomo yetu saba tuliyosema atakupo. atakuwepo ya hapo tutaendelea masomo tu ya kawaida. Eh, ya kawaida lakini sasa nafikiri tunaelewa elewa. elewa. Tuanze kuishi kama vile mbele yetu kuna vitu vinakuja. Danganywe kilaishi. Eh, Mungu wetu. Tusome maneno Mungu tujue, tufungue majo yale somo sana. Mnajifanya, mnajua kutafakali, mwaka huu, siji na kiangazi, ninyi hamuwezi kutafakali mambo yanayu kuja merenu. Na washangaa, yake mwache muweke nguvu sana kwenye haya mambo yanayu kuja merenu. Paso ishi hapa, tumushukuru mbaba mbingu tuwa kushukuru kwa mela Fatihu. Saka kwa sate kwa neno la leo, saka kwa sumu haya unabiwa kibiblia. Kwa mungu wa mbingu kwa katupe kuyafahamu haya na kutuongoza katika atha na tabu sinazo kuja. Mungu watuponye na magonjwa haya, watuponye na vita hivyo linde na zidia njaa hizo. Kristo, uli mwenye munga e, hata unywele umoja wenu hautapotea. Mungu wale uliotulithia, uliowarithia. Basi uwe macho, ili kusudi hata umoja usipotea. Sawa sawa na ineno lako. tukusanya tena wakati mwingine, Na tupe vyema vuko mbele yetu, wanindototu yetu, tuinde dhidi ya magonjwa na shida zote zinazoe angalia dunia hii. Pia ututie moyo katika mambolezo Tuna ya mungu, tunakushukuru katika jina la mungu bapa mbana, taro mtakatifu, kamini ya tunakutukea. Amen. Amen.